Madrileko bidea hartzen dugu goizuntan kongresu kidea baita gure goizuntako gomita Joseba agirretxea Jta PNW alderdikoa egunan. Bai. eta azken uh, as, egun eta asteetako aktoritatea aipatu behar dugu, Euskal Autonomia Erkidegoa buka bat gauzen kokatzeko Espainia gestatuko autonomia bat denez, hainbat alojetan eskumenak betetzen ditu, aipatzekoetan, osasuna, hezkuntza, eh, polizia adibidez, eta betetzen ez dituen eskumenentzat eh, adibidez baitso maiteko armada edo kanpoaremanak diru sama bat pagatzen dio Madrilin, diru sama hori deitzen zaio kupoa eta hori da Itzartu dutena Eajotak eta alderdi popularak, Josebagi Giretxea, Eajotak berri onbat bezala aurkeztu du Kupoaren itzarben berri hori, zertan da baiko ja? Bueno, esan behar eta historia pixka bat az, Kupo azken batean konzertu ekonomikoaren ondorio badela, ez da gauza bera baino horren ondorio da. Kontzertu ekonomikoaren bitartez, e, Euskadiko komunidade autonomak edo beto esan da, bizkaia gikuzko eta arabak, beraien zergak jasotzen dituzte, eta diru horrekin jaurlaritzara emanan ondoren Euskal Herriko aurrekontuak egiten dira. Beraz guri Madrillek ez diigu dirurik ematen guk jasotzen dugun diruagarekin guk gure aurrekontuak egiten ditugu. Eta Madrilla ordaintzen da kupoa kupoa zer da, Eusskaldunok ez dauzkagun eskumenak madrilllek ematen dituenak hoiekko ordaintzeko, eta zerren arabera. Ba, presupostotuaren ehuneko 6, larogeta biaren arabera. Hori baita bere garaian eginzen kalkuluaren arabera gure pisua aurrekontu orokorretan. Beraz e, orain berrri dena ez da izan e, nola baitu beste kuuaaren legea basegoen, berria egin beharrean dago egin dena da aspalditik kalkuluak egin gabe zeuden, aspalditik e, geunden gatazka batean, Madrilek esaten zuelako Guk zor genila ekis diru eta guk esaten genuen ez genuela zor diru hori. Konponketa bateeta iritsi gara eta berriz ere noabaitedo beste erloua ba, utzean edo zeroan jarri dugu. Hori izan da egin den hitzarmenna beste gauza batzuen artean. Mekuppoari dagokion honez hori izan da noabaite edo beste, berdindu ditugu, elkarrekiko geneuzkan ezberdintasunak etamendik aurrera gero aprobatu beharko da, Bosturteko legeberria, leikinkena aldeitzen dena, hurrengo bosturteko etarako kalkuloa gina zenbateko horrein duberko egen kupoa. Hori ez da oino finkatoa, baina haitzinatu da hainit, da ema aiten du, ama urterako bake fiskala ekar lezake itzauekin, itzauekin aurkeztua izan da, egan nahi du, EIota bueno, e hageman horrekin konformatzen dela? Ez, ama bosturteko baken fiskal hori da aurreko amarrak gehiurrengo bostak. Maso men, gutxibo grabera esan genezake sí. e, ipatu dena, ez? E, egin dugunakina, doz gaude, pozi gaude. Guk azken batean beti ere gehiagorako asmoan gabiltza, baina guk argi daukagu mendia ezin dela higo aldaparik zuzenen eigota, baizik eta zenbait buelta eman ezkero, arnasako beto e, neurtzen direla, dosifikazen diela, xiago nekatzen dela eta e, bidea horrela eginaz ba, joaten dela ezta aldldapa zuzen zuzenean igo nahi duena gaskotan xahuuta era bat goiti bera erortzen baita. Eta zenzu horretan kontzertu ekonomikoa guretzat tresna na ikaragarri ona da gure ekonomi subirbira haututasuna ematen dibulakoa handi batean behintzt eta kupoa bada ordaindu beharreko zerbait askotan ez, ez genluken nahiko hor zartzen diren zenbait gauza ordaindu berra ba, Espainiako koroa edo armada edo beste zenbait gauza ezta, baina bueno, itzarmena hori da eta hitzarmen horrekin digustu eta doz gaudela horrekin 2006-bitik eh, blokatze egoera batean zena desblokatu da batkako txlau milioi euro itzuliak izan zaizkio beraz, eh, araba bizkaia egipuzkako ere morri, diru hori, Da bonus bat da, zer ginen da Ez, bueno, ez da bonus bat. Ezken batean eginaz, eginez, ba, bueno, gero beste zenbait elementutan ere ba, kompensatuko baita, Zta, ez dut uste diru likidoa izango denik, ez daukatzi hortasun hori jaurlaritzako teknikari jakin jakinbarko lukete, baina badago, ba, e, nola baita beste, guk e, hori erabiliko dugu gure herriaren onurarako, eta egimin egin beharreko gauzetarako, eta gure jaurlaritzaren kontabilitatean eta aurrekontuetan hori ja da guk ja geneukan, zerein beste gauza bada ez adostea bostea baina guretzako kontu hoiek guk minusean geneuzkan eta orain berdintzeko balioko dute. Itzarmenean aipatu diren Edo aipatzen diren gaietan, bada energia fakturaren uh, apaltzea enpresentzat, abiadura hondiko treinaren uh, dirustatzea, inbertsio batzu ere, aneta hemen, pundu ekonomikoak dira gehienak, edo ateratzen direnak ez zuen merezik gai politikoagorik edo gai sozialetan ere gehiago bachanatzea? Noski berezik duela, baina negoziazioak jakin behar dira zeintzuk diren. Kasuntan aurre kontuen negoziazio batza. Etzan, negoziazio politiko bat adibidez, e, ba, Rajoy edo rajoi presidente jartzeko, edo e, legegintzaldiko itun bat. Ezan, aurre batzuei zerren arabera, edo zerren trukean eman babesa. Gehienak inberzio kontuak dira, ze azken batean, aurre kontuak ari garrilako negoziatzen, eta Espainiak Euskal Autonomia Erkidegoan egin beharreko gauzei dagozkionak, E zuzen ere ez dugu eskatu gure eskumena den ezertan sartzetik, baizik eta beraien eskumenak direari. Trenbidea beraien eskumena da. E, Zenbaite energiaren kontua beraien eskumena da. Ertzantzako lanpostuak e, nola baite du beste e, bermatzea posible izango dela e, lanpostuen e, oferta berri bat egita beraien eskumena da. Orduan, hortan sartu gara, eta beste gauza batzuk ere, beraien eskumenak direnak, badibidez, inbertsioak, e, azpie tren azpiegituretan, ez bakarrik abia duratiko trenean, bai ziketa beste azpiegitura batzuetan ere, bai, guzti beraienak dira. Orduan, beste negozia batzuk, beste maila batetan eman daitezketa, eman behar dira, eta eman go dira, jada jaurlaritzak azo bertan esan zuen, Ba, dibidez, e, presonde eskumena edota gizarte seguran eskumena izango direla gure hurrengo ez dut esango batalla, baina bai behintzat gure tresna negozia zirako, edo gu mai ganean jarriko duguna. Horda euskagu beste mila ere bai. Baina kasu honetan, zen aurre kontuetarako negozia zioa. Ta hor mugatu dugu, ta hor utzi dugu gure negoziazioa. zioa. Dudarik gabe, aspigitura horiek, negoziazio gabe, ez dakitegin goziren edo ez. Baina dozeinkasutan, inori kalterik egiten ezkiotenak dira. Dira, onuragarriak, gehiago Gehiagoberko genukela, beste gauza batzuk ere planteatu egitezkela, noski, dudari gabe. Baina lortu diren hoiek, nik uste guztion onerako dira. Energiaren adibidez, enpresak eta ez bakarrik enpresak, baizik eta konsumatzari daundiak, hospitalak, metroak, hoiek, ia-ia erdira beraien tarifa energetikoa edo pagatzen duten elektrizitate faktura ia erdira geistean, ikustu du guztientzakoa berazgarri dela, batez ere gero, kompetitibo izanteko balio dutelako. Historio piskate egindugu lehenago, behiz historio piskateiteko, transizio garaian, irurgoita amar markada bukaera horretan, talarrogoiko astapen horretan, zen Gernikako estatutua, horreka aipatzen zituen, egin eh, eskumen transferitza madriletik, eh, beraz, emengo autonomia erkide Denak ez dira transferitu, horiekin eh, zer zer hitxaron behar da? Ba ez, faltadira nik uste dut importantena faltadena eta gizarte segurantzaren eh, eskumena ez. Hori nik uste dut gure eskudaude politika aktiboak eta gukuzkatzen dugu politika pasiboak ere gure esku egotea. Eta nik badakit, eh, Madrileko askorentzat hori iaia e, deaborrukeri bat dela ez da, e, kaja bakarra ustea esaten dutena eta bar guk bi bi arrazoi euskarago batez ere hori eskatzeko bat dagokigulako, sere legeak hori izaten du, guri transferitu izan daitekela, eta bi hobeto egingo genukelako. Momentu honetan ibitzen zaigu guk capaz izan baldi magara gure aurrekontua gestionatzeko, gure zergak jasotzeko, zergatik ez gara gai izango, gure lan egin dutenen e, erretiroko ordainsaria Gure eskuegon eta gukoria entolatzeko eta gainera bermatzeko ez. Uste dut e, hori dela elementurik importanteena eta jakin ere badakigu zergatik madrilek estuen hori utzi nahi. Uste duelako ja hori eman eskero baiia-ia eskumenigabe geratuko litzatekeela ez da. Eta gure helburu azken batean da Euskal Bakoitzak jaiotzen denetik eta iltzen deneraino dituen administrazio behar guztiak Euskal Administrazioaren bitartez egin ditzala. Aipatzen, dugu ere, lehenago zuke egin duzu, Ertzaintzari ahal gehiago emanen zaiola, eh, bon, lanpostuena bada bat eta gero beste bat da, eh, lankidetzan haritzeko ahal bat, adibidez Interpol bezalako Baila. egitura handiagoetan on, parte hartzeko ahal mena. Horrek? Bai. Zeran nahi du, Espainiak polizia eta militar gutxiago ere izanen dela noiz baita Euskal Herrian? gogo likatu dugu irutzen zaigu ertzantza polizia integral bat dela, polizia bat dela eta gaur egun jada eh terrorismoaren desagarpenarekin edo 20 bate garai bateko orainbeste terrorismo batzuk daude eta hor ere horregatik e, da importantea ertzantza ere europako pasare polizial eta arxibo eta eta sare horretan egotea, ezta jihadismoak eta egin dezakeen, terrorismoaren ingur hortan koordinazio lana behar beharrezkoa delako, eta zentzu horretan, ertxantza polizi oso bat denez maila hortan ere gotea, iruditzen zaigu oso importantea dela, informazioa da gaur egun dagoen herramentariko, e tresnerik e potenteena polizi lanerako, eta hori lortu alizatea, bo hori kooperazioa eskatzen du Europako polizi ezberdinekin neurri eta maila berean. Bai, jendarmeriarekin, edo alemaniako poliziakin, edo ikterpolekin, ezta? Zentsu horretan, e, maila berean. Era berean horrek, zuke zanduzun bezala, bezalaxe hitzen zaigu momentu honetan, Euskal Herrian, zerbait Espainiako indar polizial, ba, soberan ez dakit, baina behintzat, funtzio askorik daudela eta beharrezko litzatekela repliegea deitzen duguna, ezta? Hau da, jada, Euskal Herrian egoteak ez dauka zentzerik, beste guardia zibil edo orrenbeste polizia, erzantzak da Euskalako behar diren eskumen guztiak, ez? Itzarmen batentzat bi parte behar dira, e, parean dena ezin zin ahantzi alderdi popularga da, ea jotak kongresurako kanpaina denboran e, ba, kritika hainitze gintzituen, alderdi hori, e, bizitik kritikoa gertuzen, eta orain haiekin paktatzen nolaz da aldaketa hori? Bera, e, politikan paktu eta negoziozioa behar beharrezkoak dira. Ez behar artean, zer bestela, behar artean egiteko ez da pakturik behar. Ezberdinen artean egin behar dira paktuak. Eta jakinda gainera ezberdinen aurrean daukazuna, ez duzula zuk eskatzen duzune eguneko una emango, eta, berak, eta zuk eleberari ez tiozule eguneko une emango. Ez? Kasu honetan ikustu dut e, politika egitea hori da nik hau eskaintzen dut zuk hori eskatzen digazu. Eta negoziazio bat da egizten da, eta negoziazio nondorioz e, paktu bat edo itzarno bat da egizten da. Kasu honetan guk ez dugu Eus, alderdi popularrarekin, inongo agostasun politiko eriglortu, edo eh, ez gara bereala, eh, programa bere, ber, bere batetan eh, bezarkatu, bakoitzan nundagoen argi daukagu, ne, iritsi dara negoziazio konkretu batetara. Mundu guztian, alderdi ezberdinak iristen diren bezala, xe, ez, eta zentzu batean edo bestean politika hori da, gizartearen onurarako, beharrezkoa giren elementuak lortzeko ezberdinak ados jartzea. Adoz jartzea dauzak konkretu batzuetan. Guk ez gendun rajoi jarri, rajoi beste batzuet jarri zuten. Besteak beste, Espainiako e, gehien goak ezta. Beraz, negoziatu berdenean norekin negoziatuko duzu. Ba, agintea daukanakin, gobernuen dagoenakin. Zuk behar dituzun dauzak dauzkan arekin. Opozizioen dagoen arakin, e, adoztea, Dagoan errezago izan daiteke, baina gian ez da onuragarriagoa, ezta? honetan zein dago gobernuan PP, peso egon bazan, pesoekin gobernatuko edo adostuko genuen. Eta Podemos egon baldin bazen, Podemosekin adosten saiatuko ginen. Gugazken batean, elgurua daukagu, gizarterako onuragarria diren elementuak en eskumena diren horrekin negoziatzea. da. No, leporatzen zauzu ere la ere aldedi populagari ba, pixka bat maiitea, eta deina testu inguru berezi batean Kataluniarekin ere baden e, enfrentamentu bat ehukatzen zaizkian katalaneia hainbat hainbat eskubide, e, etza ez zazu iuritzen e, azkartzen duzula aldegi populaga aajeman joko hotana? Ez nik uste dutgira guk ezka begira, E, adostu duguna aurre kontu bat izan da. Besterik ezerrez. Urrengo gune bertatik gaur bertan, egon diren zenbait ekimenetan kongresuan bertan, alderdi popularrak zerbait dausa botaditu, gubeste gauzatu ditugu eta irabazi ere egin diogu beste alderdi ezberdin artean, alderdi popularra gutxien guan utzita kongresuan ez. Kataluñako arazoa Katalan darreke konpondu behar dute, eta Kataguka adostasun eta pabez guztia ematen diogu, eta zentzu horretan ikustu dut gauzai ezberdin dinar direla, maia ezberdin argirela, eta bestela beste gehiengo batzuk atera berko lirateke barra joik eta beste politika bat egiteko, baina aski hori dago gure esku, hori bezalderdi batzuen zuen eskudagoen zerbait da, eta iruditzen zait, bakas fontan mundu guztiak negoziatu nahi izan duela eta negoziatu duela Ba, gobernuan egon den alderdiakin, alderdi popularra dela edo 12 dela. Nik supuste zentzua horretan, inongo eh, egia da eh, alderdi popularra gain ateratzen baldin badu aurrekontu bat aurrera, ba, bueno, gobernatzeko moduak izango du, baina egia esan 2018ko aurrekontuak ja bertan negoziatzen hasi beharko gara jaia jai dira eta udara pasatu baino lehenago ja, hasi beharko dugu urrengoa ikusten, eta hor horrikusiko dugu bader adosten dugun, edo ez dugun adosten. Joseba Agiretsea, horretaraziko dugu Kongresu kideazirela Madri lehen, EAJ PNV alderdiaren. Izen ean, hori harturik guretako, eta pasaigunan? non? Zuei ere